Літо тільки починалося. Ще й вітересь приємно холодив тіло. Ми підпливли подалі від людських очей, на середину Дніпра. І тут Андрій вимкнув мотор, повернувся до мене. «Ну, здравствуй, здравствуй, нарешті робінзони! Скільки це вже ми не бачилися! Ціла епоха, і яка епоха, перебудова і відродження – Перебудова відродження не лише суспільства, нації, держави, але і душ. Попри всі свої державні клопоти, я стежив за твоїм геніальним злетом. Народ тебе знає, вірить і любить, а це нині найголовніше. І вас, Андрію Семеновичу, народ знає і любить, відповів я компліментом на комплімент. Вічливість привілеї королів. Хіба не так? Як і десять, і двадцять років тому. Ротань казав мені «ти», я ж звично до нього овикав. У нього це була давня звичка номенклатурника, у мене, тішу себе, звичка інтелігента. А може, раба? Хоч наше суспільне становище нині у чомусь суттєвому вирівнялося, і не я уже його почував, як було після кожного вигідного замовлення для моєї колишньої дружини, а він мене. І все ж я почувався, як і раніше, підлеглим Ротаня. Табель про ранги витатуювано у наших радянського виробництва душах. Втім, якщо розібратися, Ротань і нині був державцем, ще й набагато шаблів вищим, аніж у вчорашній системі. «А хто був я?» – вільний художник. На терені фантазії. Катер легко й безшелесно плив за течією. Рожево-біло-зелені кручі, пагорби, узвища мого острова, висвітлені сонцем, маревно хороводили на тлі блакитного неба. Ми проминули цегельню, Круто схили правобережжя відкривалися моїм очам, як сторінки давно вже прочитаної, але усе ще найулюбленішої книги. Ось цією стежкою, понад затокою брів'я з важелезним рюкзаком за плечима того першого, такого щасливого, такого сповненого рожевих надій ранку. По тих крутоярах вибирався взгір'я де подав мені кам'яну руку незабутній Володимир Ліч. Можливо, це і був поганий знак, але я на нього не зважив, не перехрестився і не сплюнув тричі через ліве плече, як Іван Іванович, коли мав справу із в'язнем пляшечки з-під одеколону. Простуючи на острів, я прагнув самотності і духовної наповненості. Я щиро вірю, що мене покликано вищими силами, аби я послужив добру. Якби мені показали оцю сьогоднішню картинку виставу на одну дію, в якій я знову, як і все своє життя, підігрую Андрієві Ротаню. А можливо, і не на одну дію. Я занадто добре знав ротаня. Ще буду йому потрібен, він мене ще використає. Інакше б не з'явився власною персоною на білому катері. Втім, якби показали цю картинку, то що? Тим часом посередині катера, між крісел, з'явився розкладний столик. А на столику, стараннями дружини Ротаня, коньяк Наполеон, мисливські сосиски, бутерброди з ікрою, німецьке пиво, різні там, Розцяцьковані коробочки і баночки Я мав рацію у своїх передчуттях Подшував мене Андрій Семенович За найвищим розрядом Отже, буде ще друга дія І не одна На плесі ріки моря Не витко було ані барж, ані теплоходів Ані моторних човнів Криза з бензином зітерла їх з фарватеру і звільнила ріку для катера Андрія Рутаня, державця. Для нього кризи з бензином не існувало. Мітинги відшуміли, світ знову звично ділився на чорних і білих. Я тепер теж між білих, удостоївся, вибився в люди, досяг, дострибнув. пригадав освітлене віконце Романа Живиці в нетрищах старого Подолу. Було невимовно шкода чогось, що вже ніколи не повернеться. Можливо, наших юних ілюзій, нашого романтизму. Але я усміхався, як і належалося в такому шановному товаристві. Тим більше, що Ротань уже тримав у руці келишок із французьким коньяком і урочистим тренованим голосом проголошував тост. «Я п'ю, панове!» За великого Робінзона і його геніальну групу підтримки Я пройшов крізь вогонь, воду і мідні труби Коли балотувався до Верховної Ради І знаю, як багато важить група підтримки Кажучи усе те і багато іншого Андрій Семенович виразно поглядав на Ростислава Можливо, що той сидів супроти нього по інший бік столика а найвірогідніше, Ротань, маючи досвід політика, чітко вловив, хто серед нас найближчий до життєвих реалій. Хто крутить нашу машину? Думаю, що він і на хвилину не повірив у мої таланти слідчого. Хоч, звісно, не під силу було Ротанові і розібратися у грі, яка велася навколо нього. Втім, як і мені. Але він старався, на відміну від мене, і коли Ростислав проголошував черговий тост, очі Андрія Семеновича робилися уважні і чіпкі. Він ловив і зважував кожне слово мого дорогого зятя. П'єсу грали поза мною. Я був лише рушницею, яка висить на стіні перед глядачами вистави. І, згідно з правилами драматургії, має колись вистрелити. Я не вистрелив, ані в першій дії, ані у всіх останніх. Можливо, оця моя сповідь і є обіцяний вищим драматургом постріл, але він прозвучить уже після вистави, коли глядачі уже виходитимуть із залу, і коли, можливо, мене уже не буде на земній сцені. Я пропоную випити «Затісне співробітництво ділових людей», підприємців, комерсантів із нашими славними політиками. Ми потрібні один одному і потрібні, поки ми разом, нашій суверенній Україні. Ротань згідно кивав і промовисто чокався з Ростиславом. При цьому вони обмінялися візитками і службовими домашніми телефонами. Домовилися зіздзвонитися після неділі. Потім Оксана запропонувала випити за чесних і добрих людей, маючи на увазі усіх нас, хто на цьому катері. «У одному човні», – подумав я. Робінзон Макуха, Андрій Ротань і Ростислав. Але належало мовити тост і мені. Моє мудре мовчання затягувалося. І я підняв келишок із коньяком. Прошу випити за видатного політика, надію суверенної України, мого давнього колегу Андрія Ротаня та його найгеніальнішу, найнадійнішу групу підтримки дружину. Оксана аж сльозу змахнула від розчулення і поцілувала мене в щоку. Так ми, пливучи за течією, повз чудесні дніпровські береги. З великою приємністю бавилися в слова. Увечері, коли ми уже лягли спати, балерина притиснулася до мене і заздрісно мовила. А я й не знала, що так красиво можна жити. Я зітхнув і промовчав. Про справи ми не сказали в катері, здається жодного слова. Але опісля тої родинної Маївки. Усі наші справи вирішувалися на легко, невдовзі було погоджено на усіх рівнях поїздку Маринки до Америки на 5 років. Поки що у ролі кореспондента, а в перспективі обіцялася посада в посольстві. Рекламна фірма Ростислава стала спільним українсько-австрійсько-італійським підприємством. Одним із півдиректорів підприємства було призначено сина Андрія Рутаня. Відбулася, як годиться, бучна презентація нової фірми. Задля цього орендували теплохід. Я на презентацію не поїхав, прикинувся хворим. Але Таїса і Маринка, звичайно, були і медпили. На жаль, разом із шанованими людьми на теплохід якимось чином проник фотокореспондент і увічнив Андрія Ротаня і мого дорогого взяття в обнімку за розкішним столом з чарками в руках. Фотографія з'явилася в опозиційній газеті, але публікацію списали на підступи компартійних елементів. Принаймні вона не завадила Андрію Семеновичу трохи пізніше претендувати на пост президента України. Паралельно до всіх тих подій, велися переговори з кількома заокеанськими фірмами про моє турне впродовж року по Америці, з лекціями про нетрадиційну народну медицину та робінзонізм, з оздоровчими сеансами і індивідуальним прийомом хворих. Наприкінці серпня уже був готовий контракт на 100 тисяч американських доларів. Залишалося його підписати. Але десь на останньому етапі справа раптом загальмувалася. Ростислав надзвонював Рутанові, але той присягався, що не усе, на жаль, від нього залежить. Хоч насправді майже усе залежало від нього. Балерина страшенно нервувала, ніби вирішувалося питання життя чи смерті. Маринка відклала свій виліт за кордон, бо ми планували летіти разом. Святе сімейство намірювалося дуже серйозно облаштуватися в Америці.